për çështën e Kaderit me lein Allah subhanahu wa taala. Tema e sotme është si parathënie, që si gjithmonë domethënë në çdo temë kur fillohet, fillon me një parathënie. Edhe parathënia e çështës së Kaderit, ka të bëjë me vet çështën e Kaderit. A duhet të flasim për çështje apo jo? Kjo është shumë e rëndësishme, sepse trajtohet tek njerëzit me përgjithësi dhe është e njohur dhe është dëgjuar tek njerëzit që thonë mos fol për çështën e Kaderit sepse çështja e Kaderit është çështje e rrezikshme tfutesh në të do të thonë është rrezik, ka probleme, ka disa hallka të pa të qarta, mund të të çon njëriun një në humbje e më rath. Kasën, shumë kam, më thënë, në radhë. Ata rushkasin shumë këmb. Do të thonë disa fjalë që për të përdorur njerëzin përgjithësisht ku tonë dhe kanë argumente për thotë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Por ne ë do të shpijojmë, do ta shpijojmë të çojësh tani do të, të, të thonë, a duhet më folë në të vërtetë për kaderin apo zot më fol? Sepse përpara se ne të flasim për kaderin u duhej të vleshën që ne të flisim për të pa treguar që ha duhet më fola apo nuk duhet më fol për të. Në një kohë që disa njerëz, më lejoni më ndajmë msimin e kaluar që kem bajtur, domethënë herë të herë në kaluar, para disa viteve kur kanë folur për temën e parë për këtë temë, në kategorinë e vëllaj yon, dhe më ka thënë buti pselet për çështën e kadrerit, çështë e kadrerit është çështë e rrezikshme, më radhë ka probleme, mos fole. Profesor Sanim ka thënë kur përmenden kadreri, heshti. Shëdi sakt. Shej profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë kur të përmendet kaderi heshti. Edhe një herë tjetër gjithashtu ka parë sahabët duke dialoguar për kaderin dhe ishin nxehur me njëri tjetrin duke biseduar në formë nxehur për kaderin. Edhe u tha pushoni, mos flisni për çështën e kaderit, i ndaloi. Edhe më tha kë vllai domthonjë që çështja është e rrezikshme mos fol për kaderin. Edhe normalisht këtë lloj gjë mund ta kenë domthonjë shumë të tjerë edhe është dobishme të qerojmë si çështje. Antër ne themi fillimisht domosdoshmë që ne flasim për çështën e kadrerit për arsyet që vijojnë. Gjëja e parë është se kadreri është 1 për 6 pikave të besimit. 6 shtyllave të besimit. Edhe përderisa është 1 për 60 besimit, ne kemi bër detyrë që ta besojmë. Sepse 60 besimit janë 6 shtyllave të besimit, i gjithë i dini kush janë. Besosh Allahun të besosht në me lajket, të besosht në librat, në profetet, e pesta, e katra, e pesta, të besosht në ditin që kemi dhe e gjasht, të besosht në kaderin e mjërë dhe të keqin. Ta shi që të besosht të të të gjashgjera, duhet pa tjerë që të ti njosh, sepse besimi, besimi përbën, pikës e pari, njohje në tyre. Një personin cilë nuk e njëfë, nuk e njëfë, dhe shka nuk mund të besoj e ta. Kushtu që d pikave kryesore të imanit, nuk quhet imani i sakt, as nuk quhet besimtar i personi që si nuk beson ka derin fare. Nuk e beson fare. Edhe do vin detajin më sonë që do të tregojmë se çfarë qëndrimi i mbajtur sa levëta dhe dietare në lidhje me ato personat që nuk e besojnë ka derin. Domethënë, ne kemi nevojë ta njohim ka derin sepse ka deri është një prej 6 shtyllave të besimit, edhe nuk plotësohet besimi jon pa e njohur ndër të tjera edhe këtë shtyllë. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, është ngjashme me të, të parën, është i kaderish pjesë e fesë. Është pjesë e fesë islame. Adaseti yll nëna është treguar që ne ta njohim atë, e ta besojmë atë. Prandaj edhe kaderi është treguar në hadithin, një nga hadithet më madhështore të Islamit, që është hadithi i gibrilit alayhissalam. Edhe si ti e dihet të dietarët, hadithi i gibrilit alayhissalam është nga hadithet që është është treguar ose do të thonë ka ndodhur kjo ngjarje Paude gjejide alayhis salam edhe pyetja që i ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam për islamin, për imanin dhe për ehsanin ka ndodhur në fundin e jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Por du treguar njerëzve në mënyrë të përgjithshme gjithë këtë islam që ushtrit aty se kush është ky islam? Nga se përfaqësohet? Kush është baza e tij? Kush është shtylla e tij? Edhe kur ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith ndër të tjera që besimi është, siç e përmendëm më për parë, ka thënë edhe të besojnë kadërin e mirë do të keq. Në fund fare pastaj kur lagrohë Xhibrilajin selam i thon i thot sahabëve, kthejeni mbrapa shpirtsoni që erdhën pyeti, sepse nuk e muri vesh profetit sallallahu alajhi ve sellem në fillim fare, nuk e muri vesh, e ky ishte për Xhibrilajin selam. Thuhet që në çdo lloj rasti ka pas marrë vesh profetit sallallahu alajhi ve sellem kur i vinte Xhibrilajin selam në formë një dhe të një njeriu vetëm në rast jo. Nuk e kuptoi derisa u largua u largua edhe ata e kërkuan sa po dhe nuk e gjetën atëherë mori vesh profetesorin që kishte qenë Xhibrili alayhis salam. E tha, "Ky është Xhibrili, erdhi që të mësojë juve fen tuaj." Kjo tregon domosdhem që këto pjesë të u treguan janë pjesë fesë. Edhe përderisa vot erdhi tu të tregoj të fen tuaj, kjo tregon që feja s'ta bënu ato gjëra, tregimi, domosdhem që duhet ta dini, pa ne treguohet, që ne ta dini. Kjo tregon Që kaderit duhet ditur, sepse është pjesë e fesë, dhe përner është të reguar një samë, kështu që është të mëzoshme që të njifet që është e kaderit. Pik tjetër, është se Kurani i madhëruar ka përmëndur shumë detaje për kaderit, të cilët do vinë në mësime të arshme, nuk duhet të ngutë e mi të, të regojmë të një, do vinë të mënë detaje, argumentet shumë të nga Kurani, Sigurisht se nga elut sunneti profetit sallallahu alajhi wasallam, po tashë po flasim për Kur'anin, kanë ardhur argumente të shumta për kaderin dhe për detajet e kaderit. Edhe siç thiet Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak yudabbiru ayatihi. Fos këtë libër ta kemi zbritur ty o Muhammed sallallahu alajhi wasallam të përqajm që ata të meditojnë me dhe të persijatin argumentet e tij. Domthonjë ti të meditosh, përpijesh të nxjerrësh kuptimet e thela dhe jo vetëm të të cektat për e këtyre argumenteve që ka nësëpirit kur ti dhe më dhënë të meditojsh në to do të thot që ti të kuptosh kështu që Kurani do të kuptuar i gjithin edhe në këto të gjërë që do të kuptuar i janë dhe argumente që fjasim për kaderin kështu që dhe kaderin do të njohër dhe do të kuptuar sëpse është pjesë e Kurani pra ne dhe Allah në ka urdhruar që ne të meditojmë në lez i zbëjtis kurani, nuk është të jeshtë që ne të letëzojmë. Edhe pse letëzimi ka shumë shërlim, por është që ne të letëzojmë duke e medituar ato ide që të rgojnë ta, për përfituar për tyre. Një dhe shëtëtë Allahusë më të talë, e felajtë të dëbbarun në kurana, emma ala kulubin a këfaluha. A nuk e meditojnë në letëzimin në kuranit? A nuk meditojnë në letëzimin në kuranit? A bu Gjitho tregon domethën që Kur'ani duhet medituar në lexim. Kë meditim do të thotë që ti ta kuptosh, a ta kuptosh, duhet kuptosh ndër tëra dhe ai që flasin për kaderin. Kjo tregon që çështja e kaderit që është një çështë e rëndësishme që duhet të njihen sepse është pjesë e Kur'anit. Pika e katërt është se sahabët radhiyallahu anhum e kanë pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam për kaderin, bile, domethën më dhije e kanë pyetur edhe për çështjet e intima në kader. Për që është shumë tim ta Për këtër e hadithëve është rasmetuar të këtë muslimi Radhi Allahu anhu nga Jabir Ibnu Abdillah Radhi Allahu anhu Se shkon suraka Ibnu Malik Të këtë muslimi Shkon suraka Ibnu Malik Të këtë profetis sallam, Dhe i thot O i do guri Allahut Nga të regon në fen ton Si kur jemi krijuar tani Qikone të shenë dhe do të regojmë të hadithin Normalisht këtë hadith ka një shpikim ka shpjegimin e vet, edhe shpjegimi ti do vi nëshallon kohën e duhur, me lenin Allah subhanahu wa taala. Ideja e tër, është tani vetëm për u treguar që profeti sallallahu ishmë pyetur dhe shkon çfarë përgjigje ka dhënë. Përgjigja e tij është shumë e shkurtër, është e qartë, ka nevojë domethënë fatisht që ne ta kuptojmë, të meditojmë atë që të nxjerrim atë që na duhet prej, prej asaj përgjigjeje. Do lidhim me temën e kaderit. I thotë O durgu Allah, na shpjegon e fen ton, si ku i jemi krijuar tani. Thot për çfarë punojmë? Përse, punojme A punojme duke u bazuar në të që ka kaluar Në më thënë ka derin në shkujtur Apo punojme duke mos që në shkujtur asë gjë Dhe në më thënë punojme dhe dhe dhe shkujtur më brava Masë të punojme atë të që do punojme Edhe i tha për e dosërem Për kundra zinë Ne punojme për atë që shkujtur Bile, janë tharë fletët dhe janë ngritur lapsam Edhe është shkujtur, këmërruar është dhe gjë Atëherë i thot Sunaq, o duaj Allahu, atëherë thot pse punojmë? Përse punojmë? I thot Prophetu sallallahu alajhi wasallam, punojmë se çdo kujt do t'i lehtësohet për atë që është krijuar. Domthonjë shkojnë çfarë pyetje shumë të imët që është në kaderit. Domthonjë pyetje kyçe, që të cilën mund ta bëjë çdo musliman sot, edhe ka problematike në vetë në vetë dhe kërkon shpjegim për këtë pyetje. Është pyetur që kohën Prophetu sallallahu alajhi wasallam dhe Prophetu sallallahu alajhi wasallam i dha një përgjigje. Kjo tregon që ç'është në kaderit është trajtuar kur Prophetu sallallahu alajhi wasallam Profesorësonem një vëndëshëm që nuk e ka kundërshtuar këtë lloj pyetje, që thotë që largoho prej saj, mos pyet, nuk lejo të pyetesh, por i ka dhënë një përgjigje të qartë, të saktë, të pastër, që është ndriçuese për të gjitha ato që vinë pas tij sallallahu alaihi wasallam. Pikë tjetër është që tregon rëndinë të folurës, procesi ne ka deri të është se sahabët djithësua radiallahu anhum, wa kanu nusur nzanseve të tyre që është janë e kaderit. Pra në të resmetohet e këtë muslimi gjithashtu, se e bul esuat dhe dueli të rgonë. Se Omar në ibn Huseini, radhiallahu anhu, e pyet dhe i thot, e bul esuat dhe dueli. I thot, Omar në ibn Huseini shë për sahave, kurse e bul esuat dhe dueli shë për tabinjëve. Edhe i thot, Omar në ibn Huseini, e pyet në zënsin e ti. Këtë punë që bënë njerëzit, e bënë në basë të kaderit të më pashën, apo në bazë sa që nuk u shkruajtur fare. I thotë e përkundëzi, ata e bënë thot në bazë sa që është shkruajtur, dorëzaktuar për ta qëm përpara. Atëherë i thotë, o m' Hussein, a nuk është kjo pa drejtësi? I thotë Abdul Aswad al-Duwali, i thotë u tremb më shumë në atë moment kur më tha kjo, u tremb më shumë. E i thashë çdo gjë është krijimi i Allahut dhe është sundimi i Tij. Edhe i m' tha, qetçou dhe qetësose këtë pyetje ta bërat vetëm për të provuar logjikën tënde. Domethën, po chicosh edhe sahabët, i kanë bërë ndonjëse vetyre pyetje shumë delicate për të shikuar sa e kanë kuptuar ta kaderi. E gjithë kjo do të mund t'ragonë një kaderi, është çështë e rëndësishme të cilat duhet trajtuar, duhet folur për të, duhet sqaruar, duhet i theqartë të vizitorët. Edhe realiteti është domthonjë që kaderi është në temp shumë të mbardhë, është një temë mundësore, është, tem është një lutje temë e cila po qisësh palozet përpara për subjektu që për dhomën e vështinë e Allahut subhanahu wa taala. Ëh çështja tjetër është pikë tjetër, pika 6, që tregon rëndësinë e të, të folurës për çështjen e kaderit, ësht, se gjithashtu dhe dietarët e mëdhenj të Islamit kanë shkruar për kaderin. Kemi shumë libra të dietarëve Islam të cilët kanë shkruar për kaderin, libra që flasin vetëm për hadithët që transmetohen për kaderin dhe për fjalët e sahabeve dhe tabiinëve ose libra të natyrës tjetër, e cila të cilat tregojnë shpjegimin e këtyre argumenteve. Të gjitha këto libra na tregojnë domethënë që të kjo është çështja e çështja e rëndësishme e Islamit, prandaj diktatorët Islam kanë shkruar gjithë për këtë. Edhe po mundësisht është kjo domethënë çka është e vërtetë, i bie që gjithas apo sen janë humbje, gjitha diktatorët mund të janë të sa më çift ka shkruar për këtë. Gjithashtu, pika e 7 që tregon rëndësinë e të folurës për çështjen e kaderit është Senësenë nuk do të flasim për çështën e kadrerit. Kemi për të kemi për t'u larguar për një dije më dhështore, për të cilën kemi nevojë shumë dhe duhet që ta njohim atë. Dhe nëse ne do të heshtesh, nuk do të flasim për çështën e kadrerit, do t'i hapim portën atyre të cilën flasin dhe janë të humbur në këtë rrugë dhe e shpjegojnë atë me humbje si që ka Allah dhe jo siç e ka treguar Allahu dhe dëgjuai ti sallallahu alaihi wasalam. Edhe Pika tjetër është se njëojë kësaj teme ka në të ka një dije shumë të madhe dhe ka herë shumë të mbarë. Edhe fatikisht ajo që më shtyu mua ndër të tjera që transporto temë që është një ka deri mbas mbasimoruam shpjegimën emrave të Allahut subhanuhu teala është sepse do ta shikoni dhe në vazhdimin e temave tona do të rikujtojmë gjithashtu edhe për disa çështje në të cilat kemi folur, kemi folur për emrat e Allahut subhanuhu teala, sepse to dy kanë një lidhje shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Pëndaiqim nje kaqderi në të vërtet, kaqderin Allahu subhanahu wa taala i ka njohur fuqinë e Allahut, ka njohur urtsinë e tij, ka njohur dijen e tij, ka njohur mbushtinë e tij. Domethënë që njohja e vërtetë e kaqderit i hap njeriu një portë besimi shumë madhe në Allahus, të madhën Allahu subhanahu wa taala, të cilën nuk mund ta arrijë dot njeriu pa së njohur kaqderin. Pani kjo domund është çështje shumë e në rëndësishme gjithashtu. Tham që janë treguar dy hadithe Nga salem, këto në profet e sallam, to ishin domosdëm 8 pika, të cilat tregojnë rëndin e kaderit. Janë treguar dy të hadithe të cilat flasin për kaderin dhe thonë që nuk duhet të fol për kaderin. Hadithi i parë e transmeton Imam Taberani dhe Ibn Uajmi në librin Vetul Hilje. Hadithi vetësh është i saktë. Thot kur përmenden shokët e mi, heshtni. Po profet e sallam, kur përmenden shokët e mi, heshtni, edhe ndër të tjerë thot pasaj edhe kur të përmenden kaderi, heshtni. Edhe është transmetuar se profeti sallallahu selam ndoli një ditë te shokut e tij dhe vëgjit ata duke dialoguar, duke u zënë për çështjen e kaderit. Ajsa e vorei sahabët ju, ju skuqën molzat të faqes, faqeve të tij. Ajsa duke thënë, "Kuja sikur mund të nxirë për tyre" thot, "Kokrat e shekës." Ajsa kuçi u bën. Edhe u zemrua shumë prej këtij veprimi që zieshin sahabën një tjetrin për çështjen e kaderit dhe u tha A për këtë e një urdhëruar, apo a për këtë e më dërguar të kju, që u tëzini, dhe më thëmë, thotë ata që ishin për para rrëshë, në shkatërruan nga që dialoguan në këtë qashtje. Përndaj unë, por ju urdhëruoj, që të hesht, dhe më thëmë që të ndaloni, këtë loj zënke. Dhe për gjithja, për të dhe hadithë është Sirion. Para i gjështë, këtë dhe hadithë nuk flas Për kaderin, si tem kaderi, si qështje besimi, si shtyll të islamit Por flasin, e pike e pare është Kër njeri u flet për qështje në kaderit pa dje Pa argumente Sëpse, thamë fëtën farë, shkajqët të cjerët ne në shtyll të fazin për kaderin Shkajqët shumë fëqishme, shtyll e islamit është të rguar në hadidet në hadidet më të mëdhaja është të rguar shumë herë në Koran Ne imë të urdoj të ta kuptojnë në Koran në Ndërsa këto natën flasin kur njeriu flet për çështjen e kaderit pa dije, edhe pa argumente. Prandaj Zotallahu subhanahu wa taala, wala taqumani selakebe ilm. Që kjo është fatikisht, flasësh pa dije, nuk është ndaluar vetëm kaderi. Është ndaluar në të gjitha temat. Mirë, por nga që kaderi është një çështje delikate, edhe e folur anë ka nevojë për më shumë ka nevojë për më shumë ndonjë kujdes se në çdo lloj teme tjetër. Sepse është çështje delikate. Prandaj edhe pa Jezus Sallemi ka dhënë rëndësi të madhe. Fut wala të qofmë, nuk e ke pse ai nuk e di, fut musliman, atë që ti nuk e di. Do të them, mos shkon pas asaj gjeti nuk e di se ku çon. Ti kur flet për çështën e kadrerit pa dije, në vërtet ke ndjekur një rrugë që ti nuk e di fundin e saj. Prandaj është ndalur që një u flasë pa dijen ç'është ai kadreri. Gjithashtu ndales tjetër ose domethën pikë tjetër në të cilën domethënë ndalohet flasja për kaderin është kur njeriu flet për çështjen e kaderit me logjikën e tij pa u bazuar në argumente, por thjesht te logjika e vet. Përpinqja ta vuazë logjikën e vet, aty ku nuk hyn, aty ku nuk e ka lejuar Allahu subhanallahu tale, sepse kaderi fatikisht është çështja Allah, e Allahut, edhe realiteti i kaderit, realitetin e tij, siç është domethënë ndot vërtet, nuk e njeh kush për vesh Allahu subhanallahu tale. Ne dimë ai sa na është treguar, jo më tepër saq. E dhe fati kisha e qene është tërgurë është gjë shumë dhe shtore, është, dhe më thënë, ka shumë detajet më dhaja, cilat i rrisin besimit besim të aret, por, fundin e ti, divetëm Allah subhanë të ala, asë këshu që, dhe gjike njërzore, nuk ka mundësi të njohi të njohi kaderin pa pasër argumentet. Për ndë edhe, sa do gjitë të njohi njëri vë Allah subhanë të ala, pa ardhur Kur'anit dhe Sunetit nuk mund mjet të gjithë detajet e besimit e të kaderit e të qirt Allahut, temën e Allahut subhanahu wa taala, të cilat i njohu më ant Kur'an dhe Sunetit. Filosofia njerëzore shmanget. Nuk ka mundësi dot të arrijë të njohë gjëra të tilla. Fik tjetër është që hadithin ndalon të flasim për kaderin kur një person flet për kaderin me qëllimin që mos për mos se besuarat ose për të kundërshtuar ata në formë kundërshtimi kur një person flet duke mos e nidhurzuar për të besimin. Dhe kjo normalisht më duhet të ndaluar dhe hyn tek ndalesa e hadithit. Një tjetër është që të kërkosh tek qadiri pjesën e fshehtë të tij, atë të cilën se di e sendi askushti për ishallahu subhanahu wa taala. Një tjetër kjo është e ndaluar në qadër dhe hadithi e profshin në lesën e hadithit e profshin këtë lloj pike. Çështja tjetër është të pyesësh për çështjen e kaderit në formë kundëstuese. Kështu që një person i cili pyet në formë kundëstuese për çështjen e kaderit, jo në formë udhëzimi, ky person është ndaluar që të, të pyesi edhe të trajtojë këtë çështje. Ndërsa nëse një person pyet për të përfituar nuk ka gjë. Edhe në formë kundëstuese që një person thotë mirë, Allahu pse u udhëzoi këtë dhe pse humbi këtë?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 Gjithashtu e jenë të ndaluara dhe i përfshim kë hadith Edhe po të shikosh me vëmëndin Hadith thotë Prof. S.A.M. nërë tjera Nuk fëdhënë përka dirë Për thotë edhe për shokët e mi Këtë kur për mëndën shokët e mi heshtë Por se si shë dhjetë Kuran në ka folë për sahabët O së sabikunë al awalunë Minë al muhajjëin O al ansari O al ladinë të vëmën Bi hësani Radhi allahu anhun Thotë E t Dhe ensarve, dhe të nga mrapa, tëre, u për mohadirëve dhe ancarëve ato që i ndoqën nga mbrapa dyre u kënaqëllau për dyre. Në kadrallillahin mu'minina idhuba'un ka tahtash shajara. Fol profesoret Allahun Kur'an. Gjithashtu edhe profetosi sallam ka thënë brezmi, brezim i mirë brezi i imi. Qëhtu që fjala profetosi sallam që ka thënë kur përmendën shokët e mi hesni ka për qëllim kur përmenden gjëra të qëndija të cilat në krahasim me të mira të dyre janë shumë të pakta. Prandaj thot hesni Shu i drejtë procesi i Kaderit, nuk thotë nuk ka për qëllim Profetullallahu selam që ne të heshtim në çështjet e Kaderit, por të heshtim në ato gjëra të, të cilën nuk na takon ne të vhutemi në to. Sikurse edhe për sahabët, ne kanë dalur që ne flasim për ato pika nën cilën unë në pra të cilat nuk na takon ne të hyjmë në to. Kështu që bëhet qart, të qartë, më zotërguojum që çështja e Kaderit është në çështje mbështitore, për të cilën duhet, duhet të flasim, duhet sqaruar, duhet t'o trëgojmë njerëzve është e do mëzdojshme, sepse është prej, 7, prej 6 pikave të besimit, të cilë duhet i njojë besimtari, edhe duhet i besojë ato, edhe besimin katerin ka fryte shumë shvaja. Ne, dhe më thëmë të një dhe flasim për, për kovizimin e katerit, kateri, kemi dhe më thëmë dy, dy termë në gjurë në rabë, është fjalla El Kava o El Kader. Fjalla El Kader në gjurë në rabë, Përmanë në disa kuptime, i përkëpëtyre kuptime dhe është përcaktimi të shkaja Më thënë, të shikosh masën e një gjëje Qoftë ajo dhe më thënë, qoftë ajo distans Ose qoftë dishka tjetër Që më ka pesh ose mas Nëse ti e caktonë të, që atë në thunë në rabë e kader Dhe më thënë që i dhe dhe dhe dhe gjetë e masën saj ka ajo Qëtë kaderë Qadir ose Qadar, të dyja përdoren në gjuhën arabisht. Kështu që kuptimi se fjalës në gjuhën arabisht do të ka der, do të thotë përcaktim. Nëse fjala qada në gjuhën arabisht do të thotë gjykim. Kështu që kur shkon ditë gjykatës, dhe gjykonë mirëtej, thotë qada, veçojoi. Prandaj thotë Allah subhanahu wa taala huwa qada, gjithashtu vjen fjala qada me kuptimin krijim. Fa qadabi me kuptimin krijim. Krijim, po të fa kava hun nëse ma se ma va të vijomejnë, po të dhe i krijojë Allah së përhanëtar shtë të qijet në du ditët, i krijojë. Dhe më thëmë fjalla kava, vijem në kuptimin gjukim dhe në kuptimin krijim. Për nej, djetarët karën në kontradit në shpikimin e tërë i du terma dhe në istam. Ne po i të regojnë në mundësime ndime, por ideja është dhe më thëmën që këto të duja klasi për kaderin, për cilin dhe do të regojn domthon kontra dita në këtë çështje që do përmendim tani nuk ka shkollë kontra dita dëmshme. Nuk ka pse ai ndonjë dëm në të vërtetë. Pandaj dietaret kanë thënë për kaderin që kaderi është ky është për konfuzim, po jap një për konfuzim, por mos u zgjeruar, për, për konfuzim më i thjeshtë, më i qartë. Edhe po të shikosh për shumë fjalë për për konfuzim, vetë fjalë për konfuzim, çdo të thot. Ë do të thotë që ti i jap një përshkrim për atë gjë të cilën ti do ta tregosh se kush është ajo, duhet të treguar ë se thua elementet më kryesorë, më bazë të asaj gjëje. Përndryshe ne për këtë lloj përshkrimi që po bëjmë për qaderin shkurtimisht po themi që qadri ka 4 elementë kryesorë, të cilët përbëjnë përkuvizimin e tij. Qadri është dija e Allahu Subhanu Taleh, është shkrimi i gjërave, është dëshira e ti për të ndodhur ato gjëre që i ka të shruar të ndodhin edhe kriimi i tyre shkurtimi shtot katra ose kjo është përkuvizimi i kaderit edhe i kava el kava o el kader kavas dhe kaderit të që i djetarët kanë thënë që fjana kava dhe kader kur përmëndën në veçanti për e përfshin tjetërën përmën koptimin e tjetërës edhe kur përmëndën të dyja bashk Njëra përmban një pjesë të kuptimit kaderit Të kaderit gjohë shqipet Për saktimit të lau dhe tjeta përmban kuptimin tjetër Pjesën tjetër të përkuvizimit tjetër guam Parë në disa djetarë thonë që kaderi Vethela kader Nëse do themi el kader o el kava Kader thonë kam përshëllin dhije në laut Kurse kava kam përshëllin kryimin Si shtamë ta jeti kërën orë që thotë fa kada hunë Në se masë më watë që do thotë i kryoj e ton që të qivë në dytit, fija omejnë. Edhe disa djetarë thëmë të kundur tënë, që ka dhaja është dhije Allahus më të ala, kurse ka dhejri është krijimi edhe përcaktimi gjerave në hëmë vendosje atyre me, me sasi në duhur në krijimi. Nuk ka shumë dëmë ose rëndësi se që farë mëndimi zjedhë, dhe dy e janë të njashme, edhe rëtullohën rët një një gje të përbashkëtë, që të kaderi dhe në me këtë term do ecim. Termi kader sa është më i njohur dhe është më i qartë edhe më i thjeshtë për të kuptuar. ë kaderi përfshin në pukovizimin e çdo gjë që tham, përfshin dijen e Allahut subhanu te ala, shkrimin e çdo gjëje që do ndodhë deri në gjykimit, përfshin dëshirën e Allahut subhanu te ala dhe krijimin e tij. Normalisht ka edhe shumë detaje tjera, sepse këto janë vetëm shtylla, do të flasim për të gjitha argumentet e njerëzve për këtyre ka dhe shumë çështaja të tjera në lidhje me kuptimin e këtyre në njëra tjetër, dhe lidhjen e njëri tjetër, do të them këtyre shtyllave me njëri tjetrën për të kulturuar çarqëstin e kaderit. Kjo është do të them përse i përket për kufizimit të kaderit. Tema tjetër është tema e frytëve të ushimin e kaderit dhe këtë inshallah do ta lëmë në msimin e ardhshëm, billahi nallu subhanallahu, ajo është temp pak e gjatë fizikisht edhe do dëshiroj që të kisni një mësim të veçantë për të që mos e ndanimim në dy pjesë. Me lenë Allah subhanahu wa taala. Kështu që me kaq që mbyllim mësimin e sotëm, kjo ishte si parathënia për çështën e kandidit. Allah shpëlimjon gjithëta.